Es ist noch gar nicht so lange her da. Ja, da kam ich eher zufällig mal an so einem Piratenstammtisch vorbei. Und äh, ich weiß nicht genau, was mich eigentlich so fasziniert hat. Waren es die Gespräche, waren es die äh, interessanten Themen oder war es einfach diese Stimmung, die, die, ja, die einfach mitreißend war und ansteckend? Gut, ein Jahr ist das her. Und seitdem hat sich mein Leben sehr verändert. Seitdem bin ich Pirat. Ich habe mich immer für einen politisch interessierten Menschen gehalten und dann habe ich doch erstmal festgestellt, wie uninformiert ich eigentlich bin und wie wenig ich mich gekümmert habe. Und dann habe ich sehr viel zugehört und sehr viel gelesen und sehr viel gelernt und das mache ich jeden Tag immer noch. Aber ich habe natürlich auch versucht, mich einzubringen, wo, wo, wo ich das halt so konnte. Weil Leute mitmachpartei, wie geil ist das denn? Für uns vielleicht irgendwie schon so normal, aber wenn man das nur von außen betrachtet, das ist wirklich was ganz Einmaliges. Was ich so im Einzelnen gemacht habe und. Noch mache, habe ich ganz akkurat auf meiner Wiki-Seite protokolliert. Benutzer Vaku. So ein bisschen nach dem Motto, ich nehme mich selbst nicht immer so ernst, aber ihr, ihr könnt das durchaus. Mein Name ist Andrea Deckelmann, mein Nick ist Vaku und ich kandidiere heute für den Vorstand, weil ich davon überzeugt bin, dass ich Fähigkeiten besitze die wichtig und notwendig sind, um innerhalb des Vorstandes in kürzester Zeit etwas zu verändern und etwas zu verbessern. Und ich habe die Zeit dazu. Ich bin häufig gefragt worden, <lacht> willst du dir das wirklich antun? Ich finde die Frage ein bisschen traurig, aber ja. <lacht> ja, ich will. Ich habe da richtig Bock drauf. Und wenn ich Verantwortung übernehme, dann nehme ich das auch wirklich sehr ernst und dann ziehe ich das auch durch. Der heute scheidende Vorstand ist viel kritisiert worden. Er hat Fehler gemacht, ja. kleinere, größere, fatale. Und er hat vieles überhaupt nicht gemacht. Aber ich glaube ja auch nicht, dass wir letztes Jahr zu so blöd waren, um die richtigen Leute in den Vorstand zu wählen. Der vorherige Vorstand wird in Verbindung gebracht mit tollen Umfragewerten ja, und dem Wahlerfolg, mit Recht. Aber auch er hat die Verwaltungsberge halt eben nicht abarbeiten können. In seiner Amtszeit hat, haben sich die Mitglieder verdreifacht. Aber neue Strukturen wurden eben nicht geschaffen. Da kam die Wahl dazwischen. Die dringlichste Aufgabe für den neuen Vorstand wird also sein, die Arbeit neu zu strukturieren, Verantwortungsbereiche klarer abzutrennen, Vorstandssitzungen endlich wieder erträglich zu machen. Wir müssen uns überlegen, welche Arbeiten man gegebenenfalls auslagern kann und dann auch wirklich das Geld in die Hand nehmen und Leute einstellen, um die Arbeit zu bewältigen. Der Vorstand muß die Zeit haben, in alle Richtungen zu kommunizieren, Stammtische und Mitgliederversammlungen zu besuchen, um vor Ort mit den Leuten zu reden, über Probleme und wie man sie lösen kann. Wir sollten auch schauen, dass wir mehr Fortbildungsseminare und Informationsveranstaltungen anbieten. Auch dafür ist Geld vorhanden. Lasst uns das mit Bildung machen. Wir müssen nicht fürs Alter sparen. Und all das muss wirklich zügig passieren, denn bald haben wir Wahlkampf und machen wir uns nichts vor. Das wird nicht einfach. Die wenigen, die sich für uns interessieren, die werden mit sehr kritischen Fragen kommen. Und auf diese Fragen muss jeder von uns Antworten haben. Die Stimmung, die uns entgegenschlagen wird, ist längst nicht mehr so freundlich wie noch vor einem Jahr. Und unsere Stimmung, hier so intern, ist auch nicht die beste, oder? Es ist ja auch nicht so einfach, sich zu motivieren, wenn so nichts von außen kommt, also nur so negatives Zeug wie Piraten am Ende. Piratenpartei hat keine Zukunft und wir haben ja so wunderbare, entzückende Trolls, die diese Message gerne auch noch über Mailinglisten, Facebook und Twitter verbreiten. Wir haben keine Zukunft. Wisst ihr was? Scheiße auf die Zukunft. Wir haben eine verdammte Gegenwart. Und die haben wir noch eine ganze Weile. Wir haben da 20 Piraten im Landtag. Voraussichtlich noch so ungefähr vier Jahre. Und die werden sich nicht in Luft auflösen, nur weil wir mal vorübergehend keinen eigenen orangenen Balken in den Umfragewerten haben. Wir haben Piraten, die nach im Mumble, die sich nach Feierabend im Mammel treffen, um gemeinsam etwas zu arbeiten, was ihnen wichtig ist. Und wir haben Piraten, die ja sehr viel Energie und Zeit darauf verwenden, um zum Beispiel so etwas wie einen LPT zu organisieren und zu realisieren. Aber so gefühlt sind wir wenige. Und das verleitet dazu, dass viele sich übernehmen und ausbauen, einfach zu viel machen. Und deswegen habe ich eine Bitte an euch. Achtet auf euch und achtet auch auf die Menschen rechts und links neben euch. Achtet auf eure Gesundheit, schafft euch einen Ausgleich. Schaut, dass ihr euer Restleben im Griff habt. Schaltet lieber mal einen Gang zurück, bevor gar nichts mehr geht. Weil nur wenn wir mit Spaß und Freude dabei sind, sind wir auch in der Lage, andere zu motivieren, mitzumachen. Und ganz zum Schluss noch eine kleine Ansage. Gleich in der Auszählungspause werden wir auf die Straße gehen, gegen das geplante Gesetz der Bestandsdatenauskunft, was ja unter Umständen in wenigen Tagen den Bundesrat passieren wird. Und ich wünsche mir, dass wir viele werden und richtig laut. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.